perquè és, és històrica el nostre. Bona tarda, bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts i gràcies pel vostre interès per el que avui direm aquí. Vaja, jo no diré res, diran els convidats i convidades que és aquí qui toca. Uh, M'han dit que primer passaran un vídeo, un petit vídeo, oi? No? Ah, no el passen? O sí? Després, no entenc res amb gestos jo, és igual, aquí ens quedem. Ja l'han passat, ah? perfecte, no ho entenia. Doncs eh, comencem doncs, sense més dilació. Eh, gràcies, evidentment, també a vosaltres per acceptar la invitació i per venir. Estem encantats. Eh, nosaltres avui parlem de si menjarem el futur, de si estem menjant el nostre futur. Hm? Perquè, de fet, el que volem parlar és d'aliments, de com funciona el sistema, de si aquest sistema és sostenible o no, i no només ho diem perquè ara s'ha posat de moda els OTS, els objectius pel desenvolupament sostenible i l'agenda 2030 I sinó perquè ja fa molt de temps que aquest és un tema que tenim pendent del que sí que se'n parla no podem dir que no se'n parla i a més a més tenim aquí tres bons representants que es dediquen a, a, no només a parlar d'això sinó a treballar en aquest camp fa molt de temps però pensàvem des de l'Associació Catalana de Sociologia pensàvem que calia aprofundir, posar amb un altaveu més gran aquest tipus de debat perquè és un dels reptes importants que tenim actualment. I que, per dir-ho d'alguna manera, tot i que això ho acabem dient de tot allò que considerem un problema social, ja fem tard. És a dir, ja fa dies que això ho havíem d'haver tomat de manera diferent. Els que ja han vingut en algun altre d'aquests diàlegs sabeu que són diàlegs el que anomenem a tres potes d'una banda tenim algú del món del coneixement el món de l'acadèmia normalment un sociòleg o una sociòloga en aquest cas el Pep Espluga que es dedica a temes de, de... sostenibilitat agro... Què? Agro. ecologia sí. I... i és que clar aquestes, norm... aquestes nomenclatures no són tan fàcils diríem. ell ens ho explicarà ell ens dirà el què també tenim a la Carme Pagès que és eh, membre de, les, de la primera cooperativa, si no m'equivoco, de consum de l'estat espanyol, eh, el Brot, i que a més a més ella eh, està a la Junta, no? Com en dieu, el me, membre del Consell Rector, Consell rector. De, la, de la cooperativa. A més de ser sòcia, tothom és soci no? A més a més en aquesta cooperativa és membre del Consell Rector. Uh, I després tenim aquí el senyor Carmel Mòdul, director general d'Alimentació, això ho llegeixo, eh? Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya, perquè com us de moltes gràcies, gràcies per venir, gràcies. Uh, perquè com us deia, sempre fem tres potes, uh, món de la societat civil, acadèmia, món de la societat civil i també el, el món de la nostra administració de la, de la, de la política per veure què o de quina manera que a quins reptes ens enfrontem i des de les diferents basants, què és el que està passant, què s'entén, quin és el diagnòstic, però també cap allà on hem de treballar o quines coses hem de solventar. Aquesta és la idea de cada un dels debats que hem fet. Agraïm molt a la Caixa que ens doni aquest espai, que ens, que, perquè la iniciativa, diria més conjunta. Nosaltres proposem, però sense aquest marc seria impossible de fer-ho. I, bueno, I esperem que sigui, que vagi també i sigui tan exitós com han estat els altres dos que realment hem disfrutat de poder compartir un moment molt agradable. Doncs, moltes gràcies i endavant, et donaria pas a tu primer, Pep, i llavors, tens PowerPoint o xerrada? Perfecte, doncs, diem entre 10 i 15 minuts. Jo dic 10 i ho controlo, eh? Tinc telèfon aquí tot amb números, d'acord? I llavors, però, entre 10 i 15 minuts, d'acord? Val. Bé, bueno, gràcies per haver-me convidat i... A veure, he de dir que clar, jo sóc sociòleg i des de la sociologia tampoc no és que, que en la nostra formació hagués tingut molta relació amb els temes agroalimentaris, però també una de les coses que es diu a sociologia és que hi ha alguns fets que són fets totals, perquè estudiar-los permet reflectir molt com és la nostra societat, i un d'aquests és l'alimentació perquè és una cosa que tots fem quotidianament i, i tenim tot un mecanisme de proviviment d'aliments que donem per descomptat, que està allà i que cada dia ens omple les prestatges dels, dels supermercats o de les botigues i al final la nostra nevera i el nostre prestatge també doncs, té els aliments que li toquen. Eh, bé, des del punt de vista de la sociologia, de fet, quan es va fer el Congrés de Sociologia Espanyol aquí a Barcelona, vam aprofitar i vam muntar el grup de Sociologia de l'Alimentació. De fet, ja porta un cert, una certa trajectòria. I, eh, doncs, de fet, és un grup una mica heterogènic, eh, perquè hi ha gent que estudia com, com consumim aliments, són altres que estudien com els produïm. Eh, I, eh, en el fons, hi ha aquí tot una, una part cultural també molt aprofundida, en el fons, doncs, no ens acostumem a preguntar gaire eh, doncs, a qüestionar què, què passa o com és la nostra alimentació, perquè ho tenim més solucionat. Però això no sempre és així, o no, no tothom en aquest planeta té l'alimentació solucionada com nosaltres i a més a més nosaltres la tenim solucionada avui, a dia 12 de, de febrer, però qui sap, la setmana que ve esperem que també, però quizás en el futur. Perquè, si teníem en compte algunes dades que més o menys sabem, o que si ens hem de creure, per exemple, el pic del petroli i la crisi energètica que se'ns ve al, al damunt, doncs això repercutirà en molts aspectes de la nostra vida, però repercutirà sobretot en com ens alimentem. Perquè a dia d'avui el model de producció d'aliments és eh, intrínsecament petrodependent. Llavors, quan el, del, el preu del petroli passi a 130 o 140 dòlars el barril, moltes de les activitats agràries que es fan a dia d'avui no són rendibles i es deixaran de fer eh, i llavors haurem de buscar de com ens alimentem. L'alimentació, a més a més, és una, una activitat plenament globalitzada. Eh, i els productors catalans estan produint eh, diferents productes que es s'exporten als llocs més insospitats del món. De fet, els geògrafs parlen d'aliments quilomètrics. De fet, hi ha un grup de, a l'Autònoma la, de Geografia que es dedica a calcular quants quilòmetres ha fet cada ingredient d'un iogurt o cada ingredient de tal, i són, eh, són unes magnituds impressionants que són sostenibles en el model econòmic i energètic i de producció i consum actual però no necessàriament ho seran en un futur. Si ens hem de creure també que la cosa del canvi climàtic és una cosa que pot ser certa, això també ens, eh, ens afectarà. Hi ha, cosa... Hi ha aliments que actualment es cultiven en alguns llocs que no s'hi podran cultivar, i viceversa. Eh, canviaran tota una sèrie de, de coses. De fet, eh, molts governs ja estan fent plans de xoc eh, per l'adaptació i la mitigació al canvi climàtic, eh, polítiques per adaptar-nos a aquests canvis. L'alimentació serà una d'aquestes polítiques. Bé, fins fa no gaires anys, mm, qui s'ocupava dels temes agroalimentaris eren els governs les conselleries, la Generalitat, però rarament hi havia ajuntaments que es preocupessin de, les, de fer polítiques alimentàries. Els ajuntaments no eren no part del seu objecte polític. No? En canvi, des de fa, de fet, des de ara mateix fa 5 o 6 anys, no gaire més, hi ha una eclosió de polítiques alimentàries locals i no és casual. De fet, L'any 2015, a la ciutat de Milà es va celebrar l'exposició universal, una expoció universal dedicada a temes alimentaris. I aquesta exposició es va cloure amb, una, amb un document, un manifest per la qual que s'anomena el Pacte Alimentari de Milà, que reivindica anima alss ajuntaments a fer polítiques alimentàries, per tal d'avançar-se a tots aquests, aquestes amenaces que es que es preveuen, eh, la energètica, la del canvi climàtic, per què no també la, la econòmica o financera? De fet aquesta gran depressió o gran crisi que hem patit els últims deu anys no és una cosa casual, és una cosa que està inscrita dins de la lògica financera, eh, sobretot des de la desregulació dels mercats financers i no és segur que les tornem a poder ordenar com estàvem abans. i fàcilment podem esperar que en el futur en tindrem més d'aquestes crisis que dificultaran tota una sèrie d'activitats i, i, i de fet la gran incertesa sobre el futur dels nostres fills i de les generacions que venen, que estan creixent realment no es trobaran un món com el que teníem abans d'aquest moment. Llavors, per fer front a aquestes qüestions, doncs hi ha tota una sèrie d'institucions començant pel Pacte Alimentari de Milà però també per la FAO. La FAO fins fa 4 o 5 anys tampoc no hi havia entrat, però ja en 4 o 5 anys ha fet dos simpòsits internacionals sobre agroecologia eh, per tal de, de, de generar un espai de joc de, de producció d'aliments locals i de distribució d'aliments a escala local, sense 170 dependència del petroli i... i, i sense tant agroquímics també, de fet els agroquímics van lligats al petroli, es fabriquen amb, amb petroli, i eh, perquè s'entén per que, que aquesta, aquest pas eh, facilita o és capaç de donar resposta a moltes d'aquestes amenaces que ens venen al damunt. Llavors eh, el que ens trobem és que tenim un model agrari hegemònic que ja ve de lluny, de fet ve de, de mitjans del segle XX, que eh, basa la seva estratègia en grans eh, monocultius, amb una gran inversió tecnològica, eh, per produir grans quantitats d'aliments a preus baixos per poder ser exportats eh, com més d'un millor, i que eh, funciona molt bé, de fet eh, té un èxit aclaparador, però no té eh, el futur garantit. I per això de fet des de fa no gaire anys eh, hi ha una sèrie d'institucions intentant generar un altre circuit, un altre camp de joc que segurament funcionarà en paral·lel amb, amb el model hegemònic durant molt temps però que eh, cada vegada eh, agafa més presència. Aquest model a dia d'avui, en el cas català és claríssim, eh, el promouen els ajuntaments. L'administració agrària clàssica s'enmarter relativament al marge eh, perquè la lògica del model estàndard eh, és, és molt forta i a més a més està molt subvencionat, tot és la, la quantitat de diners que mou la PAC, eh, doncs, de fet el Departament d'Agricultura només per dissenyar i gestionar la PAC ja té prou feina. Llavors eh, les polítiques alternatives eh, alimentàries a dia d'avui d'on provenen són d'això, del món local. En el món local a més a més s'han desenvolupat durant els últims anys també com una forma de donar resposta a molts dels impactes o efectes de la crisi econòmica. Eh, perquè eh, generar un circuit alimentari local que recuperi terres agràries eh, perdudes o abandonades, que generi nous llocs de treball més intensius en mà d'obra que els monocultius clàssics, no? que sigui més diversa, més respectuosa amb l'entorn i el medi ambient perquè no utilitza tants agroquímics i que a més a més vehicula els seus productes a través d'un circuit local cap a restaurants, cap a menxadors escolars, cap a eh, grups de consum o cooperatives com la de Reus, eh, doncs això genera tot una, una sèrie de valors a nivell local que als ajuntaments els hi resol moltes coses. No només això, sinó que en llocs on hi ha eh, un alt nivell de degradació urbanística i social, per exemple, per barris més deteriorats, generar espais agraris, fins i tot encara que siguin termes d'horts, genera també un punt de trobada, un lloc on la gent que està en atur fa connexions, té una vida, té un horari, estructura la, la seva vida i, a més a més, permet recuperar espais públics, que també per a nivell local és una, un element interessant. Per tant, en els últims anys hem tingut una conjunció de diferents elements que han fet que tota aquesta part de l'alimentació alternativa eh, doncs, vagi guanyant pes eh, perquè hi ha, hi ha una demanda i hi, hi ha unes administracions que s'hi estan, estan posant. Tot això eh, al marge de eh, les percepcions de risc i de la millora de, de la salut, de la, de la salut a través de la nutrició, que és la preocupació de la gran majoria de la població. Eh, això ja gairebé no hi entrem. Ja, de moment jo crec que el sector agroecològic a dia d'avui ja està agafant una velocitat important fins i tot al marge d'aquestes preocupacions. Eh, I també al marge dels de, eh, moviments més alternatius com els que hi ha ja des dels anys 70 o al marge o en paral·lel no? eh, ja van desenvolupar iniciatives agroecològiques en el passat. Eh, perquè qui des dels anys 70 i 80 ja va impulsar moviments d'alimentaris locals alternatius, ho feien amb un alt grau de militància. No sé, potser tu en podràs parlar, però eh, és algú que està molt convençut de que té que canviar les coses i comença per canviar-les ell mateix i el seu entorn. I una de les formes més efectives de fer-ho és a través de l'alimentació. Eh, doncs bé això, segurament hi ha un grup de població conscienciat que, que opta per aquestes opcions, però eh, la diagnosi que em faria jo a dia d'avui és que, a més a més d'això, hi ha tot un altre grup de població que s'hi ha aproximat eh, per, per aquests altres motius que, que he dit abans eh, que són importants a nivell local. No sé quants minuts em queden... Tres, no, doncs, així, així puc explicar un munt d'històries més. Doncs. Bé, també, eh, de fet, el consum eh, ecològic és una cosa que, que interessa. Eh, caldria remarcar aquí la diferència entre ecològic i agroecològic, que és possible que bona part de l'auditori ja us tingui clar, però no, com, no està de més eh, recordar-la. Eh, jo puc fer un aliment o un producte ecològic canviant la forma de produir-lo, eh, utilitzant eh, menys agroquímics i canviant algunes, alguns mètodes eh, de treball. No? Eh, però després aquest producte ecològic el puc portar a un supermercat o el puc exportar al Japó o a Austràlia, si cal. Bé, en aquest sentit això és un aliment ecològic, però no és agroecològic. Quan parlem de productes agroecològics ens estem referint a alguna cosa més, a part de la pròpia qualitat de l'aliment. Ens estem referint a quin és el seu impacte ambiental. Si ha de fer 10.000 quilòmetres per arribar a Austràlia, aquestes mandarines que hem fet aquí doncs ja no són agroecològiques, seran ecològiques quan les posen al prestatge del supermercat d'Austràlia, però tot l'impacte ambiental que ha tingut el seu manipulació i transport per arribar allà, doncs, eh, genera és una cosa a tenir en compte. Eh, a més a més, eh, són, estem parlant també de relacions. De fet, no només ens fixem en com s'ha produït, sinó també en les relacions de producció que l'han acompanyat, inclòs la mà d'obra i la forma de, de treballar-ho. Sí per fer aquestes mandarines he tingut a una gent sense contracte i explotada treballant dues hores diàries, Eh, doncs això ja no és agroecològic l'agroecològic requereix una distribució dels recursos eh, també més equitativa i un treball eh, just o pagar pel treball just eh, d'alguna manera eh, parlem de justícia ambiental i de, de fair work o de, de treball just en termes de la OIT no? eh, a més el model el eh, que hem tingut fins ara, des de mitjans del segle XX i que ara doncs, continua sent el model hegemònic predominant, que té el suport de bona part de les institucions de tot tipus, és un model que tendeix a acumular el poder de decisió en unes poques mans. també. Aquí el que ens hem trobat és que la forma de cultivar, fet doncs, hem anat perdent empreses agràries, tot i això, la quantitat de producció agrària ha augmentat o s'ha mantingut o ha augmentat. Llavors, es poden fer més amb menys i també això deixa la... les decisions sobre la nostra alimentació en més poques mans. Unes mans que responen a la lògica dels mercats i que, a més a més, des de la desregulació financera de finals dels anys 90, a més a més, aquestes lògiques de mercat ni tan sols, molt sovint, no responen a a l'oferta i la demanda, sinó que són moviments especulatius de grans capitals financers. Llavors, això fa que doncs, la, la producció alimentària és una commodity subjecta a molts moviments especulatius i això doncs, fa que els pagesos tinguin poques capacitats per, per planificar el seu futur, d'alguna manera. Eh, això ho podríem fer amb els matisos, però ja, ja, com que només em queda un minut o mig, ho comento així quina altra conseqüència quan parlem dels impactes del model alimentari hegemònic parlem d'impactes ambientals de fet hi ha comarques catalanes que no hi ha ni una font d'aigua potable perquè entre nitrats d'una cosa i altra s'han salinat totes parlem de pèrdua de biodiversitat perquè les nars monocultius requereixen la terra per treballar no per conviure amb altres amb certs tipus de, de flora i fauna i, a més a més, eh, aquest model és el que hi ha al darrere del gran éxode rural que hem tingut, que en el cas europeu, en el cas català, eh, espanyol i català, eh, sobretot va ser els anys 60 i 70, eh, i que a dia d'avui, eh, amb les grans corporacions eh, utilitzant aquest model agrari a països del sud, estan expulsant eh, població de manera massiva. De fet, en la última dècada allà on ha augmentat més eh, la població a les grans ciutats, les grans megalòpolis del món són els països del sud i això no és alier a l'aplicació d'aquest model agrari als països del sud que expulsa població de manera eh, massiva. Bé, eh, l'èxode rural estaria vinculat a això. Encara hi hauria un altre element més, que si em deixeu parlar-lo en un minut en tinc prou, Eh, i és la part geopolítica, perquè l'alimentació és un element geopolític. Cap govern es pot permetre el luxe de tenir desabastida l'alimentació de la seva població. Eh, bona part de les revoltes de la història de la humanitat han sigut per això. Llavors, aquí eh, doncs hi ha tot una sèrie de xocs. Per exemple, la, la PAC, la Política Agrària Comunitària, Eh, preveu una sèrie de mecanismes de subvenció eh, dels aliments que ja des del seu inici està pensada per generar excedents a, a baix preu. De fet, els aliments que tenim, que, que consumim nosaltres, estan tots subvencionats per la PAC. Eh, la PAC és la, són els diners que la Unió Europea dona als nostres pagesos perquè eh, la, el supermercat pugui tenir els preus baixos, d'alguna manera. Eh, Ara ja sé que estic exagerant i simplificant, però bé. Eh, doncs bé ja la pròpia aplicació d'aquest model va generar gran quantitat d'excedents a l'Europa de mitjans del segle XX, dels anys 60 i 70, 50 i 60. Eh, podríem dir que en aquells moments Europa necessitava restaurar el seu teixit productiu agrari. Veníem d'una postguerra mundial en el qual el principal camp de batalla havia segut Europa i estava destrossada amb un munt de gent passant gana a les ciutats. Però eh, a partir d'aquí doncs, es va generar excedents, es va produir aliments a baix preu accessibles a tothom i això va millorar doncs, la qualitat de vida a tota Europa. Però aquests excedents després es van utilitzar també per exportar-los i de fet coincideix en el temps la l'aplicació de les polítiques, els mecanismes de subvenció de la PAC amb la descolonització de les potències europees. És a dir, França, Anglaterra, etc. van independitzant països però continuen mantenint el control del que passa allà a través de l'exportació d'aliments. S'envia als països d'Àfrica, de, de del sud-est asiàtic, etc. una sèrie d'aliments a uns preus que els paixessos locals no hi poden competir. Llavors té aquest punt de, de geopolítica. I a dia d'avui, tot i que això pot ser ja no passa tant, eh, encara eh, doncs, eh, l'acumulació de poder en mans d'unes quants, de poques grans corporacions eh, multinacionals, doncs, té un punt d'això de, de, de, de, de qui té realment el poder. Llavors, I això, doncs una gran corporació d'aquestes que controla té la capacitat de determinar quins aliments i com circularan doncs pot plantejar condicions a qualsevol govern. I amb això ja me callo. <ríe> Molt bé, moltes gràcies. Doncs, per veure si està d'acord o no, <ríe> passem la paraula al senyor Carmel Mòdul, representant de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda a tothom. Estaria d'acord amb unes una força afirmacions de les que ha fet el Pep, però amb, diguéssim, amb, un, amb matisos i amb, eh, amb una visió complementària tot plegat. Probablement per la formació i perquè vinc del, soc director sóc un eventual del Departament d'Agricultura amb funcions de director general per la meua professió eh, diguéssim eh, directa i espiritual és la de pagès, tot i que tinc la formació d'enginyer agrònom vinc de família pagesa. Llavors, el, una gran part de les afirmacions que ell ha fet, i suposo que després la Carme i farà incidència, estan condicionades pels que som a, amb aquesta sala. És a dir, l'alimentació, si agafem consciència, la triem i la decidim al conjunt dels consumidors. Consum dels consumidors podem arribar a decidir que primem les bones pràctiques, amb la nostra tria, amb l'àmbit amb el que ens gastem els diners, respecte a la gent que fan males pràctiques. És a dir, que per millorar el sistema, que li fa falta molta millora, perquè de fet mos l'estàvem menjant el futur, ara jo crec que hem frenat i estem recapacitant i, i reorientant, però la força la té el consumidor, finalment la consciència, l'estat de consciència del consumidor. L'esforç de fer les compres cooperatives, que és un model social, Eh, és, eh, hi ha un esforç, però el model és molt més just, però estem en mans del sistema eh, del que estem i és evident que si no hi ha una resposta social a tot això, hi ha, hi ha una, una pendent. Eh, L'aigua sempre va a costa avall, no va mai a costa amunt. El, el tema dels marges comercials i tot el que se'n deriva eh, fa que hi hagi eh, aquesta tendència. Els pagesos per què han abandonat el camp? Van abandonat bàsicament per dos raons. I totes dues estan relacionades amb la societat. Una, perquè no s'hi guanyaven la vida. Quan no et guanyes la vida en un lloc, canvies i te'n vas en un altre. Els grans moviments migratoris eren perquè la gent es podia de gana, en certa manera, en una etapa molt dura. I més tard, perquè eh, quan ja tenien televisió i veien com d'altra gent, vivia en unes altres condicions, i els semblava que aquelles condicions eren millors que les seues pròpies. Aquesta és important, però hi ha una que és més important encara d'aquesta, que és la qüestió social, el respecte social. Allò de que fem una activitat, la pagesia, que eh, t'han brutes mans, és lògic. Dir, per treballar en aquest àmbit, sí que hi ha molta tècnica, però malgrat la tècnica que hi hagi, tu al final t'has d'emmorrar a veure aquell goter que li està passant, Eh, vigilar aquella planta, l'has d'aixecar perquè aquella està malalta i aquella d'allà no està, i eh, prendre una sèrie de decisions que impliquen que t'has de barrejar. Arribarà un moment que potser ho faran sensors eh, i drons, això, eh? Però de moment encara és així, i eh, bé, bueno, doncs allò sembla que un pagès, eh? la Carme porta el cognom de la meva professió, jo no estic molt, molt orgullós d'això, però eh, socialment han de ser conscients de que no estava gaire ben vist, el fet de ser pagès era una ocupació de segon nivell eh? i hem de pensar que els pagesos eh, són els eh, productors bàsics d'aliments, no ens han menjat el futur, encara tenim pagesos afortunadament, pocs. Eh? però pocs, poc, cada vegada poc, cada vegada menys i aquest orgull de professió, aquest es prinde dir que som dintre de les diverses activitats que fa una societat estructurada. La, la primera, la bàsica, és la de fornir a la resta dels conciutadans d'aliments perquè puguin desenvolupar amb qualitat el seu dia a dia. Això, que és tan important, està menys valorat socialment. I aquesta és una pedra angular de tot el sistema, perquè si ho valoreixen més socialment probablement serien més respectuosos a l'hora de a comprar els aliments. I probablement decidiríem eh, si a qui li donem el marge? Al pagès que se l'ha guanyat amb la sua o a l'especulador que se l'ha guanyat disminuint la qualitat, afegint-hi no sé què per poder fer la relació més llarga o el que senzillament, com que té una posició de domini, decideix que ell hi guany un 50% el que va per davall d'en vell, que és l'industrial, s'hi guanya un deu cent i el que va per al darrere, que és el productor base, s'hi guanya eh, un menys cent, que ha passat, un menys deu per cent, i ha passat a Catalunya i ha passat en temps moderns, perquè depèn de cada sector de producció de que parlem, eh, eh, diguéssim, hi ha realitats diferents. Eh? Eh, clar, si parlem de la gran agricultura mundial, eh, tenim cultures que estan absolutament mecanitzades i tecnificades, que són de grans extensions, com és la americana, la dels Estats Units i que és la que ha intentat exportar allà a eh, una entre cometes colonitzat, eh? no, es colonitza no es colonitza a l'Espanyola, però es, la del de, segle XV i XVI, no? es colonitza a l'americana, que és amb la tecnologia i amb la compra de terres, o amb el lloguer de terres, i amb l'orientació al monocultiu. Això estem d'acord. Catalunya, afortunadament, tot i que hi ha tendències amb una certa concentració, encara tenim un sector primari eh, potent capaç d'alimentar el país amb unes circumstàncies determinades. Jo recordo, abans de fer estudiar d'enginyer i no em estudiar uns anys enginyeria en telecomunicacions, estava, tenia un pis d'estudiants i no gaires metros d'aquí. A la plaça de la família d'aquella època, estic parlant de molts anys enrere, quaranta ja, i pico. I eh, quan, eh, aquella època, que de mort del dictador, primers anys de la, de la transició, va eh, havia moltes vagues, hi havia vagues de transport d'aquestes dures, i el colmado, perquè la senyora del debat de casa era un colmado, eh, jo sabia quan hi havia vaga perquè baixava a baix, i, pss, era una botiga petita, havia, que no estava superior, havia desaparegut de, de, tots els aparadors, era un pis d'estudiants que anàvem a comprar les mongetes per, per fer i de sobte, en qüestió d'hores, quan la gent sentien que la vaga de transport podia deixar desabastida la, eh, la ciutat, la gent, era una qüestió de supervivència perquè, a més a més, el, el 75, diguéssim, algunes etapes pretèrites d'infasos, record, encara eren molt presents, no? però es baixaven i acaparaven, eh, és a dir, compraven més de lo normal i el de la botiga es quedava que fins que li podien tornar a reposar es quedava bé. llavors anava ara com que tenim, ho has dit tu començament, els aparadors, el rebost de casa, el tenim ben sortit, baixem, és molt fàcil adquirir aliment, mos sembla que aquesta és una qüestió absolutament solventada, però és una qüestió del risc. Per a qualsevol circumstància et pot deixar absolutament eh, desprotegit i no oblidem, pots quedar sense petroli, pots, el tractor es pot parar. Però clar, si ens quedem el tractor al fi al cap, quan hi tornes a fotre petroli, torna a funcionar. Però si nosaltres quedem sense aliments i ens parem, diguéssim, quan mos en tornin a donar ja no hi som a temps, ja mos han parat del tot, és a dir, el cos humà aquesta, aquesta gràcia que necessite menjar i beure cada dia, no? O d'una forma continuada i en la major qualitat possible. I estic content i dic que han parat a temps perquè jo sentia amb algun dels grans economistes del país o dels que tenen més renom mediàtic que ho deia públicament, a més a més, deia Catalunya ha d'anar cap a la tecnologia de la informació i del coneixement, cap a la, la, la qüestió de la salut també, perquè és una qüestió que, a de conèixer i temps, vens molt, però que eh, el tema de fer tindre una agricultura era una qüestió secundària. Perquè seríem una societat, pel nostre grau de preparació, de, de diguéssim, potent en coneixement i, per tant, que generaria un alt valor afegit amb la tecnologia, podríem comprar els aliments cada vegada que guanyaríem molt. El preu seria el de menys, no? I clar, la, la pregunta que se li va fer una vegada amb, amb veu oberta és dir, i si el que t'ha de vendre els aliments no te'ls vol vendre? Per molt que tinguis, si l'altre no et vol vendre allò perquè ho necessite per la, la seva família, ja li pots fer el que vulguis. El primer serà la seva família, dir, no t'ho vendrà per tant, és una qüestió estratègica de país, és a dir, la, la, la producció d'aliments i el mantindre una població agrària potent com la que, com la que tenim ara no pot. Eh, tenim 50.000 famílies que es dediquen a l'agricultura a Catalunya. De, és a dir, no podem tindre menys famílies. de eh? Tenim en compte que tenim unes 80.000 hectàrees d'alt rendiment. Això vol dir que eh, 7 milions i mig d'habitants cada català, per la via dels catalans productors, dels pagesos, té 100 metros quadrats per produir la seva alimentació, 100 metros quadrats donen eh, per fer allò d'un any, però ojo perquè segons com fem les coses eh, es pot complicar molt. I dintre del nostre sistema coexisteixen molts models. Hi ha el, el, el model, podríem dir, cooperativa de Guisona, que és una gran corporació, va començar sent una cooperativa i ara ja no és una cooperativa, és una empresa industrial que va, això, a fer grans produccions, produir barat eh, i eh, digue, ser gran consum. Eh? I per això té les seues botigues, és bona àrea, on, on posen, no faig propaganda, eh? jo no, no em pronunciaré sobre cap dels models, perquè probablement el dia d'avui fins que arribem a la seva definició s'hi tots. Tenim ja me'n vaig a l'altra punta, el model de, de agroecològic per excel·lència, que eh, fa eh, diguéssim les produccions no són eh, ni pel nivell de cost ni per la quantitat de producció, qual vol dir quilo produït eh, hauria de ser, ser pagat amb un preu més alt perquè produixen amb un altre nivell de cost que no pas la, la cooperativa i eh, bueno, la dita cooperativa, i el, no és el nom que té i la, i aquest, aquest accés amb aquest sector d'aliments el poden tenir una part de les famílies del país, no totes, perquè n'hi ha una part de les famílies del país que malauradament la seva principal prioritat és a veure com fan la dieta, eh? Vull dir, aquesta és una realitat també de Catalunya, no tothom pot dir Eh, jo, escolta, les tomates, les verdures, tot me em faig la dieta d'aquesta manera perquè és el que convé la, per la meva salut. Malauradament a Catalunya hi ha molta gent que no pot triar i que el que fa quan va comprar és eh, portar el bloc i dir això un costa tard, això em costa tard, em costa". i el lloguer del pis més la calefacció del mes m'arriba per això. I probablement voldrien entrar a una dieta Eh, molt més saludable, entre cometes, perquè és evident que si no hi poses afegits químics i produeixes en condicions més naturals, aquell producte, si està ben portat fins al final, se n'ha de saber d'això, eh? perquè hi ha gent que també diu ecològic", ecològic, i després te menges allò i és inmenjable, perquè el, el que ho fa ha de ser un professional, ha de ser un coneixedor del que té entre mans, i ha de tenir una formació determinada i una experiència determinada, i s'hauran equivocat probablement moltes vegades abans no li agafarà el, el què amb una cosa. No? Llavors aquesta qüestió també hi és, vull dir que el món, eh, aquí no hi ha grans fórmules, no hi ha solucions matemàtiques. Matemàtiques ja sabeu que hi ha una equació i que hi ha un resultat. I explicar a mi de petit que cada eh, equació té només un resultat, eh? que no, dos més dos fan quatre, no, no fan eh, una altra cosa. Pues el, el món de l'agricultura i de l'alimentació és tan variat, és tan immens que eh, nosaltres eh, pensem que en el cas dic nosaltres eh, aquí poso l'administració la, que ara està, són totes eh, perquè totes han agafat consciència del, del, de la qüestió, per la que ara està més eh, posada amb un procés de revolució i de reflexió és la pròpia administració de la Generalitat en aquest moment, perquè ho, ho hem agafat com a com a bandera, sentireu parlar d'aquí no gaires eh, setmanes, esperem, eh, del Consell Català de l'Alimentació, on pretenem que hi participi tota la societat, perquè això, eh, eh, diguéssim, és una qüestió que interpel·la el conjunt de la ciutadania des de les organitzacions de consumidors, evidentment no podem fer una assemblea pública de 100 milions de persones, però sí que eh, el món del coneixement, el món de la distribució, el món de la producció, el món del consum, el món de la gastronomia, perquè també algunes de les coses que fem en aquest país són una gran oportunitat, no només gustativa i de, i de plaer sensorial, sinó que d'allò, eh, gràcies a que uns quants conyers n'han eh, fet, fet eh, propaganda, resulta que hi ha unes famílies pàgineses que ara en poden viure, que a la millor el sistema ja les hauria fet fora de, de, del sistema de producció, és a dir, ho intentarem posar tot damunt de la taula perquè hi hagi un gran debat de país i hi ha unes orientacions. Nosaltres som dels que pensem que l'educació per la ciutadania és evident que comença l'escola per l'educació pel consum responsable també comença l'escola i que l'escola probablement hagui de canviar part del seu el disseny curricular, introduir pràctiques. Eh, sabeu que hi ha països que fan les pràctiques de militars, eh, quan estàs la, doncs aquí, perquè no pràctiques agràries. Que la gent sàpiga com pujar un enciam, perquè sembla que és senzill pujar un enciam, però us asseguro que no ho és, s'ha empodrit. I què li ha passat a aquest enciam? Potser li has fotut massa aigua. I aquestes coses s'han de saber i sapigué, fem la broma aquella, de que els ous no surten de la nevera, no surten de la, de la gallina, però tot aquest coneixement a la... És a dir, com que el país ja és un laboratori per moltes de les experiències que està tirant endavant, el, el, la pròpia cosa que ha començat avui a, a Madrid eh, ja forma part d'aquest gran laboratori, eh, d'una societat que es vol d'una altra manera i que lluita per ser d'una altra manera, el tema de l'alimentació d'una forma capdalt creguem que ha de formar part d'aquest nou model i per això volem que el debat arribi des de l'escola fins a la taula, agafant a tots els àmbits de la societat i eh, tots des del seu punt de vista que hi vagin participant per configurar un model alimentari propi. Encara hi som a temps, Cada tenim afortunada, aquesta cosa de Catalunya té 114 eh, tipus de paisatge diferents. Això vol dir que hi ha 114 tipus d'agricultura diferents als llocs on hi ha aquesta agricultura està desenvolupada. Aquesta riquesa l'han de, eh, de mantenir. l'han de posar eh, eh, confrontada amicablement amb eh, la ciutadania. Dir, un dels problemes que té el país és que el món productor i el món eh, consumidor, Evidentment, eh, una part d'aquests mons coincideix eh, i es coneixen. Però els grans números, aquests dels mons, estan d'esquena de uns als altres. Eh, I són coses absolutament naturals. No? I després hi ha coses... Eh, hi ha una qüestió que es dediquem part del nostre temps... Vaig bé de temps... Eh... S'ha Tres minuts. Tres minuts, bueno. sí. És que han acabat fent 20, per això arrodonim. Ah, val. Tres vale. minuts. Doncs pues el... sí, recorda. Cada, cada, cada vegada passa Cada vegada passa. Cada vegada passa igual. No, el, el... a veure, és, és, un, és un debat apassionant, eh? perquè si donem a l'alimentació la importància que té per la salut. Què fem ara? Què no es feia abans? Nosaltres eh, inter, ens interpel·lem diàriament amb el Departament de Salut, amb el grup de metges que porten les qüestions nutricionals, que després, des del Departament, intentem orientar que una part dels nostres productors vagin agafant consciència d'això, vegin eh, una mica més enllà de la realitat actual, que pot ser grisa, eh, perquè és per una qüestió molt recomanada, la fruita, eh, Salut, la recomana, han fet campanyes institucionals, però de la realitat del país és que amb els anys han perdut eh, una part important del consum de fruita, malgrat que és un producte prestigiat. Eh, I clar, aquí fem de, de fruita, sí que fem per alimentar tota la població del país. Fruita i porc som líders. Llavors, el, el tema de la, de la fruita Eh, resulta que malgrat que el por dia ja no el recomanen, recomanen tant però la, <ríe> la recomanen molt <ríe> els metges, pues, doncs malgrat això el consumim els catalans 4 quilos i mitja fruit a l'any per persona la eh? és una proporció baixíssima això, els italians estan sobre 22, eh? 20, 22 clar, això em dona una mica idea de, de, de la, tota la pedagogia i tota la això, i per això ens liem guanya al final de curs els nens a les escoles portaran un missatge als seus pares. Estem, volem un, un, estem intentant models de governança una mica més horitzontals horizontals perquè ens en tenen, i més participatius. Eh? I sabem que si, no, si l'administració es dedica a administrar només i no, i no agafa eh, di, dinàmiques d'incentivadores i, i no ens han de posar a casa de la gent, això ho tenim claríssim. Però sí creiem que han de fornir fornils de la informació que els hi veguin bé, els hi, els hi permetin veure les coses diferents de no més com les han estat beguen fins ara, que ens ha portat amb un productivisme els productors de la fruita perquè tenen problemes. La meva família vivia amb 5 de, de fruita, vivia tota la família fa uns quants anys i bueno, fa bastants anys. Ara en 25. Eh, diguéssim, els ugros no surten, I trobes gent que s'ha de vendre a la terra, que després hi ha algú que li compra i agrupa, la fruita, que és complicada de produir, eh, tampoc no hi ha tants, eh, perquè al final se'n donen en compte que aquests que van a, a, a aprofitar es del moment és diferent de fer un, un blat de moro. No? es troben que, que, que això, això era més complicat del que semblava, necessito al pagès al que li he comprat perquè me la faci, perquè jo, jo no la sabré fer. No? Això s'està produint. I després hi ha una altra qüestió que és el tema del malbaratament alimentari. Ja sabeu que es donen unes dades de comprem una mica a lo boig i que després allò se'ns fa mal bé a la nevera i ho, i ho llancem. No? I que això l'economia circular que es diu i aprofitar tot el que, que es fa. i fa poc vaig estar amb unes jornades d'Ecoq a Madrid i els vaig dir el que va passar a mi a casa, no? a la, a la, a la padrina, com li diguem a eh, de Lòbia, parlant de, de vas a, dic, sí, a, a Madrid que explicar a dir que quan fem les coses, eh, quan fem un aliment, Pos pues que mos mengem l'aliment, però que allò que he quedat de l'aliment es pot reaprofitar i ho podem fer servir com un adob i ho podem fer... I la padrina, la padrina pagèsa, eh? diu, oh, fill, això és el que hem fet tota la vida els pagesos. I és veritat, la cultura pagèsa era de reaprofitament total. I ara això ho estem redescobrint, perquè hem fet aquesta mutació del model, hem anat amb un model que l'altre sobrava sobraven, anàvem només al producte, i no ens podem permetre com a societat despreciar tot això perquè d'aquí no a gaires anys al món xinem 9.000 milions de persones i la, superf... la tecnologia veure que ens ajudarà molt eh? perquè cada vegada es poden fer eh, la tecnologia amb el bon sentit de la paraula. Ara també és veritat eh, que ens ajudarà a produir amb unes altres característiques i aprofitar-ho probablement més tot. Perdrem pel camí Eh, digue, la personalitat de l'aliment, això també pot passar, perquè la població forçarà que hi hagi d'haver grans eh, produccions, perquè si no la població mundial tampoc no estarà en condicions alimentals, és a dir, amb l'actual model ecològic podem alimentar la població mundial actual? La resposta és no. No, no fas prou quilos per alimentar-los a tots, al marge dels mercats, no, no, no fas prou quilos. Eh? Vull dir, el tema és aquest, han de coexistir els models i probablement el, el, el, el, amb correccions el més productivista ha d'evolucionar cap a l'altre, la tecnologia permetrà fer aquesta evolució, però haurem de eh, continuar produint perquè amb un altre el que li falta diguéssim el gra per eh, menjar o per fer el pa o el que en eh, un moment determinat no li preguntes si allò està fet d'una manera d'una altra. Ell el que vol menjar. I és una qüestió com hem de tindre molt present. Molt bé, gràcies. O sigui, he, he posat la, la bomba al final. <laughs> Passem a la senyora Pagès i en Tomi el que cregui convenient. Bé, doncs moltes gràcies de, de convidar-nos i molt bé perquè ja han obert tots els fronts. Si de cas, doncs ara acabem Uh, bueno, acabar aportant el que pugui fer com a aportació i també dir que, bueno, que m'ho heu de veure com una consumidora crítica. M'he dic pagès, vinc de, de família pagesa, d'aquest món rural que es va despoblar als anys 60, com molts, suposo, dels que estem aquí. I, però això, no fa que, això fa que que vulguis, eh, o sigui, tenim l'obligació, ja no per l'edat que tenim ni per les altres coses i culturals, sinó tenim l'obligació de no deixar perdre tota la saviesa que portava la ruralitat i que, i que és realment el que ens heu dit tots i, i sabem que ens hem d'alimentar cada dia, no? Cada dia tenim aquesta mala costum de menjar si pot ser tres cops al dia o quatre. Doncs eh, moltes gràcies per tot el que he anat dient, perquè ara ja re, una mica amb el que ha dit el Pep de... Realment es tracta de... Eh, ens podem permetre ser sobirans, ja no dic a casa, que des cadascú, el carrer, pis o el lloc on vivim, sinó eh, com a país, com a comarca, que dieu-li com vulgueu, i em sembla que és un dret que tenim, és un dret inapel·able i que l'hem de reclamar. A part de tot aquest bagatge històric que no podem deixar escapar perquè ens hi va la supervivència, creiem. Per tant, ja estem parlant de termes globals que ens ha parlat el PEP, parlem de sobirania alimentària al dret i la necessitat dels pobles a viure del que tenen, evidentment, amb intercanvis sempre de veïnitat amb els, amb els països del costat, etc. I clar, eh, aquest model que ha ve de, de meitat del segle XX la famosa Revolució Verda i totes aquestes grans produccions i monocultius i extensions perquè veníem d' de un, d' unes postguerres i etc etc que s'havia de, de produir, però clar aquí ja va vendre el comerç, tots els tractats, etc etc Això és un altre fil que, que most tomba pel, per aquest sistema eh, capitalista. Doncs, clar fa que hi ha uns punts bàsics que, que, que tots els països est com estem, no podem deixar de perdre i és el dret a decidir què mengem cada dia. Això vol dir una estreta relació entre les persones consumidores i la pagesia, sense els mínim d'intermediaris pel mig. Una distribució que s'ha de vigilar. Per tant, si com a país, o, o igual l'extensió que tingui, volem ser corresponsables i que portem aquesta, doncs, aquesta decisió a terme, per la nostra pròpia supervivència si sobrevivència, això, vol dir que hi ha d'haver uns mecanismes de control a tots els nivells. 'aquestes grans corporacions que han anat acaparant des del mitjans del segle XX, ja estem, a, no al mitjans, però ja estem al segle 21 i han anat acumulant, acumulant, acumulant, i expulsant, expulsant, expulsant a la pagesia. I als anys 90, segur que teniu vosaltres dades més veure, que es poden buscar, etc. els anys 90 es va caracteritzar pels dos deus. I em sembla que hi havia un tercer que ara mateix no recordo. Però cada dia es perdien a l'estat espanyol 10 Deu explotacions familiars pageses i deu petits comerços. Això, a mans de qui anava a parar aquesta, doncs aquesta, aquest descens, i aquesta, doncs clar, anava a unes grans corporacions, cada cop més grans, a unes distribuïdores, aquí al País les coneixem, totes més o menys les que estan vigents ara i que s'han anat engrandint, i clar, això va fer que aquest doble embut, que per una banda hi ha la pagesia i per l'altra punta, els consumidors, entre mig, se va fer un, un embut immens, gran, d'aquesta distribució que ens ha anat separant i ens ha anat dient, a més a més, el que ha dit el Pep i així, ens han dit què havíem de menjar, com ens havíem de lamentar, on havíem d'anar a buscar les coses. Els prestatges dels supermercats. I els supermercats ho havíem d'anar a buscar als polígons. Bé, i tot això, petroaliments, o sigui, està claríssim. La, les calories, jo també sóc de formació bé, bioquímica, diguéssim, però eh, les quiloquímiques, les calories que ha costat introduir un gram d'aquell aliment, ja no dic si convencional, si ecològic, sigui de la forma que sigui, és caríssim. A costa de què? Doncs a costa d'anar expulsant això, la pagesia de les seves terres, anar a treballar serveis a les ciutats, no? el tercer sector, el primer sector s'ha anat empobrint, empobrint, empobrint, i, evidentment, Europa no podia mantindre aquest rima de vida, i, per tant, això hi entraria més els sociòlegs, i els historiadors, però tot això ens hem anat menjant els recursos de tot el món. O sigui, el planeta ja es veu que ja ja, ja sabem qui som, d'on hem anat treent les coses i de tant en tant, doncs, els hi retornàvem ajuts. ajuts de tot tipus. Benvinguts siguin i benvinguts i, i molt ben fets, molts, però sempre hi ha hagut al darrere això, la llàstima, aquesta gran especulació i aquesta aquesta migració forçosa de tothom ja i a petita escala dins del nostre país, si parlem de Catalunya, doncs els anys 60 70 van, van marxar dels pobles cap a les ciutats més mitjanes, més grans i tornar -hi és molt difícil. Però els que han quedat ajudem-los i ara ja podria posar que un dels punts que no podem perdre a nivell global d'aquest dret a ser sobirans alimentàriament és que a part de poder decidir què, què, què ens hem d'alimentar, que sigui el més proper possible, vol dir que això sí o sí ha de passar per una aliança estreta, estreta vol dir mà a mà entre la pagisiela i les, les, les persones pageses i les persones consumidores. O sigui, això és una aliança que en, en qualsevol congrés, trobades que es fan sobre la sobirania alimentària, de fet via campesina ja va començar fa anys amb aquest, aquest esperit, que s'ha anat s'ha anat expandint i cadascú l'ha anat adequant a la seva, al seu territori, és això, és això l'única cosa que es veu. I de fet el Pep ha parlat que el 2015 no, a Milà es va fer aquesta, aquesta declaració, de, bueno, si pots recordar, d'un pacte, pacte, de un pacte alimentari a Milà, però és que ja el 2014 UNESCO ja va declarar el de l'any 2014 com l'any de l'economia petita familiar pagesa com la que ens ha d'ajudar a alimentar a tots els que hi som. I de fet, els últims estudis o les últimes les dades anuals, no?, que es fan amb els amb els tipus d'anuaris de la FAO, d'aquesta agència internacional de l'alimentació, diu, per tant, per això he checat els ulls davants quan has dit que la producció d'aliments és sobra. O sigui, hi ha excedents, hi ha estem produint des de fa una dècada com a mínim i n'hi ha prou per tothom, per tota la població de tot el món i per tant, i encara, a més a més, això porta un, una conseqüència dramàtica, que és que els excedents, perquè com que s'obren, s'han d'enterrar i s'han de malbaratar i s'han de destruir per mantenir uns preus a cada lloc els que convinguin. I si ens anem a fixar en un altre punt del món, ara faig un salt, per l'Atlàntic, no hi ha estat mai, per cert, físicament, però si ens anem a, a Estats Units d'Amèrica, anem a qualsevol, per exemple, anem a... a no sé, anem a Brooklyn, ho dic perquè cinc anys abans que el brot, després ja en parlaré una miqueta, es va crear una primera cooperativa de consumidors, allà en un barri humil. I allà se n'ha fet un documental que està molt bé, que em sembla que ara s'està projectant per, bueno, per diferents llocs, es diu FoodCop, és la cooperativa eh, doncs el poder adquisitiu d'aquelles persones que es van associar, eh, van dir, doncs vinga, poc poder adquisitiu que tinguem, però posem-lo pel bé comú, treballant entre tots, eh, posant això tota aquesta, aquesta infraestructura al comú. mirem coneixem els, els pagesos, els, els productors directe, consumim amb qualitat amb dignitat i mi ja està, eh? ens assegurem aquest doncs vestiment digne. Amb no? aquest documental les veu claríssimament i saps per gent que hi ha viscut o que hi va, que presament eh, els barris més humils que no sí o sigui, que has de comprar, no el de baix, o seu sigui, supermercat que toqui, els preus són molt més cars que amb un altre barri que hi hagi una altra diversitat més gran d'establiments o comerços. O sigui, el mateix producte està molt més car, un producte convencional, eh? En un barri obrer que només té eh, un, no sé, un supermercat amb no sé quants metres quadrats, i en canvi, amb un barri que hi ha molta més diversitat, inclús de gent i de poderes adquisitius, el mateix producte està molt més econòmic. Per tant, sempre, la gent més humil sempre hi segueix perdent, sempre els petits i per... si perd. Com més petit, més s'hi perd. A veure, ara torno cap aquí i també ens han... O sigui, que ens quedi clar que no, no ens falten aliments. És un problema de, de polítiques i distribució. Per tant, s'han de controlar tots aquestes grans distribuïdors i ho de controlar no cada país. I la PAC, evidentment, la PAC s'ha de renovar, s'ha de... D'acord que subvenciona la pagesia, però jo o la família del, del Carmel, o no sé si el Pep en té, un teniu vosaltres, si pregunteu quants dels vostres familiars que encara es dediquen, encara que siguin caps de setmana, per conservar aquella terra, quina subvenció reben de la PAC? Jo no ho conec ningú. Conec gent gran que pot arribar a tenir unes grans extensions amb un amb una subvenció que li arriba de la PAC. O conec algun pagès de la selva del camp, del meu territori, jo del Baix Camp, de Reus, i allí hi ha el, el, el, el, el conreu de l'A l'Avellana, no? entre d'altres, i hi ha molta gent jove que s'ha arriscat i ha invertit, joves emprenedors, Podem, que s'han... O sigui, està, tenen les pases de mogles al damunt perquè no estan pensant si d'aquí un any potser acabaran tenint-se la casa, que encara la tenen... Bueno, és dir, és, és un drama, és un drama que potser no, no m'he acabat d'explicar gens bé, però que han rebut una subvenció perquè demanen un crèdit perquè s'han compromès a dedicar-se durant cinc o sis anys a aquest cultiu i a portar unes terres en comú. Però la gent que ja fa temps que s'hi dedica a pagesos de uns 50 o 60 anys, que és l'edat mitjana més normal d'aquest 2% que tenim de pagesia, no els hi arriben aquestes subvencions. És més, amb pèrdues, amb uns especulacions de preu que són dramàtiques. Per tant, aquest relleu des de l'administració, des de les consumidores, des de les entitats, ja hem dit prou, però no sé si serem a temps. És que no sé si serem a temps. El cas és que és l'única feina que ens queda per fer si volem continuar menjant cada dia. I aleshores, tot i que d'aquest 2% de la pagesia, que és poc per un país, que també és cert que som un país autosostenible en aquest cent i pico de territoris, ja, perquè som un país divers, amb... bueno, ho tenim tot i tenim la costa. No? Parlem de païsia i món rural, però recordem que hi ha un primer sector que és la pesca i la tenim des de Girona fins a l'Idecona, eh? o sigui, fins al començament del País Valencià. Per tant, són un país ric en diversitat i productes. Però la indústria, i potser el, el Pep més mal que ha, ha fet estudis que han, que han ajudat bueno, a analitzar una mica tot això, la indústria, i concretament del camp on vingui jo, la clústria petroquímica, S'ha apoderat des dels anys 70 de les terres més planes, amb més aigua i allunyat a la paisesia. Jo que vinc d'una zona bueno, al voltant del Baix Camp, vinc de, entre el Priorat i el Baix Camp, de la Ribera d'Ebre, les nuclears, de Pendellós, tota aquella part, allà és terra de secar, com molta terra que tenim a Catalunya, però allà hi ha uns cultius autòctons que amb, amb, amb tota la cura i la manera de conrear, etc, amb marges i tot el que vulgueu, la gent se'n sortia i després se feia doncs, el recorregut per anar a les hortes, etc. i tots els horts que hi ha als pobles, que encara hi són. Ho dic perquè si a la meva família els haguessin dit eh, te canvio aquestes terres, re, aquests, aquesta mitja hectàrea, per no sé quantes hectàrees de secà ho, ho, ho, ho, ho haguessin donat tot. Però la indústria petroquímica eh, va aterrar al Baix Camp, i es va quedar en totes aquestes terres planes, on hi ha les avellanes, o les que queden, i tenim dos complexos. I de fet, ara això ja em porta molt bé a dir que els orígens del brot, l'any 79, van ser aquestos precisament. Era natural que sortís un grup de consum conscienciat perquè entre les petroquímiques de la zona de Tarragona i les nuclears, en, plenes, en plena reivindicació de tota aquest, aquesta toxicitat que ja es, ja es veia venir, vam dir, com no comencem a mirar com ens vestim el que portem a casa, que ja no podem controlar res. I per tant va sortir aquest grup agroecològic amb les idees d'agroecologia. De fet el grup té un nom molt curt, però som des del principi de l'inici eh, cooperativa de productes agroecològics i d'ús casolà, eh? STCL. I era l'únic que es podia fer, doncs era una manera de transformar la societat, de dir continuem recuperant les poques terres que queden, anem a la paisesia que encara treballa de forma tradicional i en formes sostenibles i eh, benèfiques, bé, bueno, de forma beneficiosa, i a més amb, una, amb el que diem, amb una saviesa de saber eh, aquests avellaners, aquests olivers que necessiten, aquesta horta de Rodoms o del Baix Camp, aquests horts del costat del poble amb les fonts... O sigui, tothom, aquesta, aquesta forma despectiva, no? eh, sembla que vingués de pagès. És veritat, perquè convenia una altra cosa, però la saviesa és immensa la que tenen... El... i no la podem deixar perdre. Eh? Aleshores, parlant ràpidament, doncs això, la coordinadora... la coordinadora de cooperatives actual, que hi formem part d'unes doncs, quantes cooperatives, al brot si va sortir a Reus va ser la primera de l'estat espanyol, això és més veritat, estem resistint en aquest, en aquest, des d'aquest punt, però immediatament tot això doncs, se, se parla i les idees van venir. Penseu que estem parlant dels anys 70 que, clar, ni internet, ni mòbils, ni, ni res més, ni revistes, ni revistes. Van començar a sortir, potser a partir de llavors, un ajo blanco, un integral, però el Serafí Sant Joan, que feia pràctiques agroecològiques a Covelles, va començar a traduir i portar tota aquesta saviesa, que aquestes noves pràctiques reinventades sense perdre tot lo tradicional i ens van, el van convidar Reus, ens, ens va entusiasmar i ja està. Això va ser una primavera, la tarda del 79, eh, 12 persones, bueno, 12 grups així, 12 cuines es van començar a animar, va, es va començar a fer i ja està. I això s'encomana i va continuar al cap d'un parell d'anys el rebost de Girona, que també tenen botiga com nosaltres d'un bon, bon principi, germinar la Barcelona s'anima entre tots tres a fer una espècie de distribuidora que també és cooperativa, que és Montverd, que la teniu aquí, i això s'ha anat expandint. I ara hi ha múltiples maneres d'autoabastir-se de forma local, de temporada, el més propera a la, a la persona o, o la unitat familiar o la cuina, qui s'hagi de, de dedicar a conservar unes terres és que... Eh, ho tenim a tot arreu, és recuperar terres. Ja no dic que la indústria de, és que els volem venjar de la l'arbre sol, no és una venjança, és recuperar tot allò que se'ns ha pres, que se'ns ha dit que donaria uns beneficis per sempre, però s'estan acabant i, i la petroquímica s'haurà d'anar plegant, haurà de transformar-se una forma i haurem de recuperar unes terres per autovestir nes i portar-ne a casa el més proper possible. Evidentment, continuarà venint un cafè d'allà on siguit d'Àfrica, de Sud-amèrica, que també allà hi tenim camperols dignes i amb uns sous dignes i distribuïdors que fan que tot aquest viatge de quilòmetric porti, doncs clar, el, el preu just que, que, i la dignitat que hi ha al darrere, no? Eh, ara no sé, ja m'he perdut amb el temps, sí. però, i sé que he engegat molts camps, però, torno a insistir, una aliança entre els consumidors i productors. Mm, pesca, aigua, tot, tot, eh? I també a vegades també hi ha aquesta confusió que potser també s'hauria de dir, que és, oh, és que el, les persones que mengeu agroecològic o ecològic o bio, que també vam tindre una, una temporada que vam haver de fer treure el, a la convencional aquesta etiqueta, eh? bio és bio, que vol dir bio? Doncs, hi ha uns avals, hi ha un Consell Català de la Producció Ecològica, que per cert, el, el, aquesta coordinadora que, que, és, que som, eh, que abans era ecoconsum, Antes fue ecoconsumo, o sigui, ecoconsumo a nivell espanyol va ser animats per ecoconsum de, de les cooperatives catalanes, no? Vull dir que aquesta sintonia, aquestes xarxes i aquesta forma de consumir, ja sigui en que te la porten a casa, es que, perdoneu que m'he saltat tots els models, però un grup tancat que fa dos compres a l'any, això també es dona molt, eh? Dos cops a l'any, se reuneixen, fa la gran compra, eh, clar, tenen congeladors i tenen rebots adequats a poder conservar tot això, grans, etc. I ja està, i setmanalment la cistella, com a mínim compro la verdura o el fresc, el de més faig el que puc, eh, grups cada quinzenals, quinzenals o grups més o menys tancats que es busquen els seus propis proveïdors i s'abasteixen d'un mínim, un mínim bàsic, cereals, pasta, eh, verdures, fruita, formatges, mm, eh, elaboracions més o menys... Mm, o sigui, un mínim no?, per tenir un rebost mm, mínim d'assegurar-se també sabons, per clar, parlem d'avestiment de, de la llar i també hi ha la neteja, no? Eh, tot això és, és meravellós, la diversitat que hi ha en munt i socons si al territori, doncs, t'adaptes o no amb una forma o l'altra. I de fet hem de dir que és un èxit. al producte ecològic, tot i que amb, le, amb les condicionants que ha parlat abans el Pep, que un producte s'hagi produït ecològicament i porti tot la va que vulgueu, si després se'n va a fer un negoci a no sé on, pel que mi ha perdut tot el, tot el sentit que tenia en origen. Però tot i així és un èxit que ara trobem a les grans distribucions, perquè saben que això no és que sigui una moda, és que és una necessitat, i hi ha un negoci obert i que hi ha un perill que nosaltres estem mirant cada dia, com a consumidores i com a cooperativa, és que clar, aquest mercat, qui el vol cooptar? Doncs la gran distribució un altre cop. Un altre cop s'ho vol fer seu. I jo penso que som petits, som molt humils, però estem alerta, vigilants, i tenim un representant al Consell de les Persones Consumidores de l'Agència Catalana de Consum, tenim un representant del sector agroecològic, al CEPAE, que és el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que només n'hi ha tres en tot l'estat espanyol que hi tinguin a l'administració i a les consumidores dins, i trobem que això és molt beneficiós. A moltes comunitats és privat, per tant, independent. Independent, vull dir que no, és, és... no no hi tenim res a dir, no? I aquí, Carme, el vam salvar in extremis. Eh? In extremis. I ho sé de pròpia perquè vam estar a aquesta reunió de juny. Sí, sí, es volia fer... Bé, això en parlarem si de cas. I no sé, jo em deixo moltes coses, però també voldria recordar que el món rural l'hem de mimar entre tots. És que hauríem... Un pagès agroecològic, a més hi ha molts, molta gent jove, que són llicenciats amb el que vulgueu, inclús molta enginyeria, molts, ja no sé, agrònoms, eh? que han vist que és una solució sortir-se'n, acabar portant les terres de casa seva, intentar accedir a terres, i és molt difícil. Allà tenim el Consell, el, el Consell Comarcal del Baix Camp, des de fa gairebé tres anys, ha començat eh, aquesta dinàmica, com ha parlat abans el BEC, a nivell local, a recuperar, a fer un banc de terres. i ha hagut molts intents en eh, 20, 20 anys, mm. més o menys alguns han sortit, els propis ajuntaments. i Jo recordo que Amposta i Ulldecona van ser dels primers, de posar en contacte famílies que ja només quedaven els avis i els fills ja no hi eren o no hi venien, però no podien portar de cap manera aquelles terres i agafaven gent empadronada, la condició era empadronar el poble, així posem, intentem que el poble no bé amb habitants, a canvi de portar unes terres de forma totalment gratuïta, amb aigua, amb casa, o sigui, totes les facilitats i potser només a canvi d'una cistella pel propi... O sigui, totes les facilitats del món. Jo crec que això, ho hem de cuidar moltíssim, els hauríem de mimar, i és més, si a sobre fan agroecologia, que hi ha tota aquesta dignitat al darrere, no, no hauríem de pagar cap impost per l'aval, sinó que li hauríem de pagar nosaltres, encara que sigui al final amb la factura i el rebut del com a consumidores. És a dir, els hauríem de portar així. I estan maltractats, estan subsistint. Estan amb uns sous que quan els hi dius bé, tu a quan arribes, doncs mira, jo ja m'estic traient, posem una, una cuina tipificada, Quatre membres, parella i dos criatures que estan vivint d'això i elaborant. Eh? Un pastor i fent formatges, pagès en la cistella... I m'estic traient 600 euros al mes entre tots, unitat familiar. És un èxit, estan votant d'alegria. Mireu lo que és. A veure, tots tenim el poder adquisitiu que tenim i cada cop vam invant. Però jo em sembla que hi ha una altra cosa i és que li donem molt poca importància perquè encara veiem els prestatges de les grans superfícies en supermercats plens i això ens dona com una seguretat de que ho tenim tot. I un dia d'aquests ens podem trobar amb unes bueno, que no hi haurà de tot i que no podrem comprar perquè... En fi, vull dir que, que no perdem el, Això, que si hem arribat a posar un fre que sigui efectiu i que realment el nostre poder adquisitiu, jo soc del parer que la meitat del poder adquisitiu hauria d'anar, sigui quin sigui, a l'alimentació. Evidentment, tenim una crisi alimentària jo trobo que tampoc no, no en som conscients com a, com a població, perquè només sentim parlar de crisis alimentàries amb coses molt concrets, no? Eh, les vaques boges, eh, el, no sé, eh, sí, els transgènics, alguna cosa. Això bueno, no he parlat, però també Déu-n'hi-do el temps que ens han fet perdre i que continuem vigilant. Però sentim a parlar de crisi puntuals, els E. coli, etc. Etcètera, etcètera, però al darrere hi ha tot un món rural invisibilitzat que encara porten les dones i que les consumidores també hi ha un món invisible que són les dones en definitiva majoritàriament. Eh? Molts homes que ho fan molt bé i cada dia més. Però que estan mirant què tinc, què puc gastar, però hauria de ser la meitat d'aquell poder adquisitiu. El que passa que ens ofega també les múltiples crisis. L'energètica, la de casa... <ríe> sí, sí, sí. Dir que, però que sembla no, que sempre hi ha un càriter, sempre hi algú però què hi és? La crisi alimentària hi és cada dia quatre cops. Moltes gràcies. Gràcies. Uau. Bé, jo ara sempre els demano una cosa més, però no ho faré aquesta vegada. Preguntes? Passem directament a les preguntes i si després dona temps, ja, ja, vagin vagi pensant quina idea, una idea molt senzilla i molt directa, hem de començar a fer ja. Bé, ara preguntin vostès, que si no digui. Eh, bueno, buenas tardes, gracias por las charlas, está muy bien. Bueno, eh, veo que realmente las cooperativas productivas, o sea, las de producción, han sido la clave para que los pueblos o estos agricultores de... en fin, hayan podido subsistir. Allí donde no se han desarrollado, se han muerto los pueblos. ¿eh? Es decir, que aquí en Cataluña... Eh, ha funcionado bastante bien, y en otras zonas también, en otras zonas de España, pero en las zonas donde no ha habido cooperativas, los pueblos han desaparecido. Es decir, que ha sido una necesidad. Está muy bien, muy bien. Éxitos, o sea, felicidades por cómo les ha ido. Ahora, ¿dónde están las cooperativas de los que hemos de ir a comprar? ¿Cuándo las vamos a implantar? Es decir, eso falta, ese enlace, ese darse la mano entre quien produce y quien consume, no existe. Y si no lo si no hacemos que exista, pues bueno, claro, depende de esas cooperativas, y supongo que tienen todos los medios para vender a los supermercados, a las áreas, a en fin, y son uno más, un productor más que va al supermercado y dice, "Yo tengo estos productos." Le dicen, "Bueno, sí, pero los tienes que poner a 0.5." Y joder, si a 0.5 no sale. Bueno, pues, igual lo traigo de otro sitio, no te preocupes. Es decir, claro, Mientras no existan esas cooperativas, que yo no conozco ninguna, no sé cuál existen. Nos ha hablado de esta de Nueva York, pero yo aquí, pues mientras no existan, esa unión no existirá. Porque mientras eh, es el cliente de las cooperativas productivas sean los supermercados o las grandes áreas, pues bueno pues esos en fin, venderán con un cliente más y menos mal, que son una cooperativa y tienen capacidad de ir a vender porque si va a hacer el pobre en fin, que cultiva el producto pues tampoco no, en fin, entonces sí que se muere de hambre del todo es decir que, ¿cuándo van a existir esas cooperativas de consumidores? ¿Sí? Si me pueden decir, eh, gracias sí, perdoneu, o... farem, no, farem dos o tres preguntes i les contesten, si us plau mm -hmm. D'acord? Perquè de vegades, com que hi ha coses que es poden enllaçar, endavant, digui. Jo he trobat a faltar eh, referències al tema també dels envasaments i a tot aquest tema del sobre-envasament. Eh, tot el model de la supermercat és un model molt sobre i justament ara amb tot el tema dels plàstics i del problema immens que tenim amb els residus, bé, bueno, eh, l'he trobat a faltar. Hi ha una altra pregunta, eh, també és... Com a penseu que és un tema que des de la base, des de la gent, es pot promoure o també aquesta funció dels de poders públics, de les polítiques per estimular aquest tema? És a dir, realment els consumidors escollim, podem fer cultura a cultura també de base o també com a quan necessitem aquest impuls per part de les polítiques públiques per acompanyar. Gràcies. Alguna altra? Allà darrere, hi ha una mà. Ara fem aquestes tres i si un cas després fem una altra... Una altra ronda. Moltes gràcies als tres per l'exposició que heu fet. Jo ben, em vaig a presentar, eh, sóc el responsable del departament d'un grup de feina del Banc dels Aliments de Barcelona i nosaltres portem el que són les subvencions, els convenis a la Generalitat, a l'Ajuntament, a la empresa privada i volíem fer eh, més que res una aclaració al Pep quan has comentat lo del tema de la PAC. Si no ho malament, has dit que els excedents de baix preu que arribem a Europa d'aquí venen directament als supermercats i em podries dir aclarir això? però ho hem malament Sí, aclareixo això Sí, comença per aquí si vols i llavors ja contesteu tots en l'ordre que vulgueu les preguntes sí, No, no, els, els excedents que generen els països europeus s'exporten a, a les excolònies és el que, el que havia dit però als supermercats no. De fet, eh, els excedents agraris de tant en tant es fa un forat i es tiren a dins. No sé, a, a Lleida, cada, no sé, a la meva zona, com a mínim, cada cinc anys la collita de fruita, una part es feia un forat i es tirava dins del forat, subvencionat per la, de, la subvenció de retirada de fruita d'Europa. Però Ha això... Canvia, canviat molt això. Ell per això t'ha fet la pregunta. Canvia radicalment. Sí. els aliments. Per això, quan n'has dit al supermercat, per això dic, ostres, vull dir, no, no, no, no vale, vale, aquí, no? vale, gràcies. Senyor Mòdul, vol afegir alguna cosa? No, per, per aclarir, l'any 2017 que es van retirar a Catalunya aproximadament 30 milions de quilos de fruita, eh, 30.000 tonelades, eh, imagineu-vos, eh, mil camions eh, grans un darrere l'altre, trailers, Eh, allò va anar convertit tot en sucs. Afortunadament aquí en millor sucs okay. es poden guardar, es poden estocar. Una part, la part del lleó, la gestiona el banc dels aliments, eh, fa va distribució gratuïta I, i millorat. Perquè abans, <coughs> és veritat, es foté la, la, les xonses. Tot i així, tot i aquesta gran retirada de quilos de fruita que poden semblar brutals. Jo quan dic algunes coses també comparo magnituds. No? Eh, uh, pues això, dius, quanta gent es pot vingar? 30 milions de quilos de fruita donem per, no, bueno, imagineus, va dir tenir 4 quilos per catalañy any, sí. <laughs> és, la, la, és el que mos menjem els catalans en un any, eh? En fem 20 vegades més dels, dels catalans de fruita. El, per això la d'exportar, perquè també aquí també serà que un bon cultiu mm -hmm. s'ha especialitzat parts del territori amb això. Llavors, llavors el, el quan eh, parlem d'això, malgrat se va fer aquestes retirades, el preu no va pujar. <coughs> perquè l'any la, la passat, per exemple, hi va falta fruit, eh? perquè va haver gelades i, i el preu, eh, diguéssim, el fluxe del producte anava, no, no, no quedava el magatzem, la fruita té un problema, que l'has de vendre i menjar amb un període, la fruita fresca, sí. determinat, el suc el pots guardar, però mm. la fruita fresca no, te no l'has Ah, perquè si no es fa malbé. I llavors, hi ha gent que especulen, com que saben, han entrat tants eh, quilos al magatzem, eh, l'haurà de vendre, per lo tant, no, no dic que hi hagi, aquesta sigui una actuació criminal general, però forma part de les lleis del mercat. Eh? L'oferta i la demanda està trucada aquí, no, no existeix, perquè l'altre, el que compra està en una posició de força. Diu, m'esperaré, no cal ni que haguem parlat de preu i ja es posaran a tiro i aquí és on es va produir preus per davall del preu de cos a pagès el qual volia dir que a part de treballar tot l'any, el pagès posava a final d'any si feia 200.000 quilos de fruita, posava 20.000 euros de la butxaca per, per, per continuar treballant diguem-ho així eh? aquesta és una, una circumstància i l'any passat el que va ser anecdòtic, si es vol però absolutament eh, clar amb les seves conseqüències és que no va haver ni un moment que es parés el consum és a dir, va anar marxant no va haver estocs, no va haver pressió però la llei del mercat tampoc va funcionar el preu es va quedar estabilitzat sí, no va millor pujar, que el 2017 però, no va pujar. però eh, era l'any que el pagès tradicionalment aprofitava per fer mitjana amb els quatre anys precedents, això era l'economia pagèsa. És a dir, se feien mitjanes de cinc anys perquè un any podia ser bo i en podia haver algun de dolent, si és com se funcionava els cases pageses. Ara amb això ja no serveix de res. Hem de canviar de mentalitat i jo també penso que la, la qüestió és la gran aliança, eh, contestant una mica la pregunta, la aliança entre un consumidor responsable que vol saber el que mengi i en quines condicions està produït i l'administració que ha de certificar, l'administració ha d'orientar. No, no, som en un país de principis absolutament democràtics a Catalunya. Això vol dir que segons quines normes, ni que ens agradés planificar que la producció no passés a determinats nivells, no ho podem fer hem d'orientar, però no, no li podem dir a una persona que es vulgui dedicar a fer alguna activitat que no ho pot fer. El que no farem és donar-li facilitats, a lo millor. Eh? Això sí que ho podem fer des de l'administració. I una qüestió que hem de fer, jo crec que ja hi ha tecnologia per fer-ho clarament, és publicar uns indicadors de... Això serà fruit del Consell Català de l'Alimentació, que ho dèiem. Aquest consell de fer coses. No, no, el debat serveix per fixar posicions i després per a executar-les lògicament. I la, una part del que he de fer és de donar informació eh, coherent, eh, veras i absolutament comprobable al ciutadà i al, al, ciutada, al consumidor. Eh? En el sentit de dir aquesta cadena es mou amb els principis ètics de retribució als seus proveedors, als pàgines, perquè les cadenes hi seran. Eh? La, la gran cooperativa de consum Alemanya de consumidors es diu Edeca. A Alemanya hi ha Aldi, Lidl, que són grans discouns, eh? que són per tot el món. Però després hi ha una altra empresa que a Alemanya té el 30 i pico percent del mercat, que és una cooperativa de consum. És una, una macrocooperativa. I que amb aquestes són els que intentem fer aliances, perquè ells estan més organitzats que aquí, tenen el procés més madur. No? Llavors, Clar, és un món apassionant, molt viu, eh, amb el qual hem de jugar amb transparència i facilitar al consumidor, a part d'ajudar-lo eh, a que hi hagi reflexió, perquè la reflexió es eh, produeix socialment, diguem-ho així, eh, també que tingui informació veraç i que sàpigui doncs, que els productes tenen, eh, que no ha estat eh, multada per l'administració per fer informació fraudulenta o enganyosa, que això són tants punts que retribueix bé a lo llarg de lo que és la, la, la cadena la que es queda la seua part, perquè és una activitat econòmica, però que no eh, juga a especular. Jo crec que l'any passat no tinc cap prova, per tant no ho puc afirmar, però no era normal que tots els compradors de fruita no, si no, compreixin el mateix preu. No. Si no hi ha, hi ha fruita, hi ha com pot ser que tots compren el mateix preu? Uh -huh. Uh -huh. Evidentment hi ha hagut una actitud Un lobista aquí eh? o, seu art, o, o, o de, de trust. S'ho han dit, s'ho han comentat. Tota aquesta informació el consumidor té dret a tenir-la. A més que consumidor ciutadà i com a ciutadà té jo crec l'obligació moral d'exercir-la. I, i, i tindrem la societat que m'ho voldrem, en certa manera. Si la volem evolucionada, si portem milers d'anys d'evolució, l'etapa de consciència en la que som ara, i la tecnologia ens ho ha de facilitar, la tecnologia ens pot complicar molt la vida i pot fer que els que volen ser amos del món ho tinguin més fàcil. Però, d'altra banda, també ens dona grans eines de defensa, les hem de saber utilitzar com a, com a ciutadans. Eh? Llavors, aquí, aquí estem, estem en aquesta fase. Molt bé. Quedaven dues coses, tema cooperatives i sí. tema envasament. Oi que sí, sobre envasament, hem dit? Clar, bé, el tema de cooperatives, clar, aquest senyor ha parlat molt bé que hi ha, bueno, ha parlat de dos tipus de cooperatives diferents, cooperatives de productores i i cooperativa de consumidores. Eh, jo vinc d'una cooperativa de consumidores, però dins de les persones que estan dins de la cooperativa com a associades, que per cert no paguem quota, Ah, no? no oh, interessant. Som així. <ríe> <ríe> pues, eh, no, perquè la majoria són No, perquè la majoria són de guapa. Tenim socis, productors. O sigui, vostè imagini eh, ciutat... Bueno, és... <coughs> perdó, <coughs> estic molt constipada. <coughs> Reus una ciutat petita, mitjana ja, de 100.000 habitants, però allà tenim, i són molt poquets, eh, és que ja li deia abans a la... Aquella noia. Que tenim 80 socis actualment, són dades actualitzades d'ara, tenim 80 socis persones no, no fem socis ni entitats ni ningú però tenim beneficiaris o i sigui, aquesta persona pot tindre beneficiaris familiars veïns és igual i d'aquests socis clar com que el territori és que el territori marca clar personal no hi ha problema hem de parlar de barris jo parlo d'unes d'una ciutat mitjana però que tenim socis del priorat que venen a comprar 50 quilòmetres eh, de Déu no sé de Tarragona eh, etc i aprofit i s'aprofita aquest soci aprofita per exemple el viatge perquè al seu entorn hi ha se'n beneficien uns quants més, no? o sigui, que abarca just a unes 500 persones. Però som persones consumidores, el que passa que d'aquestes beneficiaris i consumidores hi ha gent que produeix, i això ho mimem molt, per tant, clar, hi ha qui fa amella, hi ha qui fa fruita, i ha qui... Bueno, tenim un, un soci que a més a més són dels pocs que fan porc ecològic, a Cornudella, i bé, doncs, tenen la seva botiga, ens els porta, i i això, vol dir que diferencia molt les cooperatives. Les cooperatives que coneixem la gent en general són les cooperatives agràries eh, dels pobles. Vi, oli, eh, què més? Eh, cigrons o sigui, depèn no, del territori que quin és el la, lo, lo que tots posen en comú aquest servei d'envasat, etc per poder vendre-ho amb un preu just. El que és que les cooperatives des d'un bon principi van, no, van estar molt segrestades pel pel règim, del... bueno, és igual. Portem una herència que aquestes cooperatives eh, se n'han de sortir també fent això, innovant i agafant una part agroecològica i de més qualitat, etc. Etcètera, etcètera. Hi ha de tot, eh? vull dir això, és... ara seria un entorn. Però que diferenciem el que és la cooperativa de productors, que està molt bé, que s'ajunten per... Mm? I ara poden ser cooperativa o no, poden ser associació o no, perquè clar, cooperatiu vol dir que ja tenim uns estatuts, un règim, un registre hi ha tota una, tots uns requeriments al darrere. I grups de consum també n'hi ha molts, molts diversos, però aquest full que us he deixat aquí són les que estem federades amb, amb això, amb una assemblea que decideix. I bé, d'aquestes tenim tres, tenim botiga, que des d'un bon principi vam decidir que no ha de ser una cosa elitista, sinó que hi pot entrar tothom a, a, a, això, a conèixer aquest producte. I llavors enllaço una mica en la, la qüestió del, que teniu raó del els envasos i tota la part d'això, de, de residus, i és que nosaltres fem, intentem fer el menor impacte possible a la, nostra, a la nostra cooperativa i, per tant, botiga, que tenim obert en un horari normal, agafem producte a granel, a dojo, o sigui sacs, i nosaltres mateixos fem retirem comandes segons vol el soci, que ja pot portar els seus propis envasos, i si no intentem fer uns, per exemple, parlem d'arròs, per dir alguna cosa, eh? o de llegums o de farines, doncs se fan uns paquets estàndard de quilo o de, de mig quilo amb paper. Però clar, la gent que... Nosaltres no donem bosses, nosaltres no tenim bosses per regalar ni plàstic. O sigui, la gent ve ja sap que ha venir amb uns estris, que sempre tindrem alguna solució pel mig i amb això estem. Però tot i així, ens arriben productes que per control sanitari, etcètera, etcètera per aquesta hipotètica seguretat alimentària, doncs venen envasats i al buit i plastificats, i venen així. I socis que ho volen i ho tenim. Eh, I m'ho sap greu, però és veritat. Però l'impacte nostre no és el mateix que qualsevol supermercat ni qualsevol botiga. Hi ha nivell d'usuari d'envasat i emmagatzemament i amagatzematge que tenim a les dues càmeres. Tenim una càmera molt freda on s'hi guarda tot això gran, d'oll eh? i després tenim la càmera més normal, que t has de portar una fotografia on tu com a client, com a consumidora, entres i tens tota la fruita i la verdura perquè si no durant el dia la temperatura ambiental aniria perdent tota aquella frescor i vitalitat. No? Vull dir que, que intentem mimar el producte a, a, a tot el que pugui i l'impacte però és veritat, estem en una societat que passarem a la història per unes generacions de, de llançar, de malbaratar. Més preguntes. volia fer una pregunta en relació al... El senyor... Emfatitzava molt el tema del paper de l'administració en aquest canvi de model, no? com la Generalitat. Jo em preguntava fins a quin punt hi ha una... Teniu voluntat de canviar també els models que depenen de la institució pública. No? Pensar, per exemple, a les escoles. no Enfetitzaves l'educació, però els mateixos menjadors escolars, no? i és una polèmica que està sobre la taula de com es regulen, si es canvia o si es permet la introducció dels models agroecològics a les escoles per a l'alimentació de l'alumnat, té un impacte als hospitals, per exemple, no? les presons, la universitat. Nosaltres estem a la Universitat Autònoma de Barcelona, tot el a l'autònoma, tot el model de consum alimentari és basat en les grans cadenes de producció, no hi ha alimentació ecològica disponible, és a dir, fins a quin punt com a administració no es plantegeu només l'educació, sinó també un canvi en aquells espais en què vosaltres teniu possibilitats reals de canvi, no? perquè exerceixin una mica com a, com a motor d'aquest canvi de, de model, no? en hospitals, presons, escoles i de més. Estem amb aquesta línia, eh? hi ha un... Hi ha una norma de contractació pública del país que diu que hem d'anar cap aquí. Però que s'ha de reforçar, perquè tot i que la norma està escrita i que des de agricultura, en tant que som els que ens relacionem més amb els productors, hem demanat que s'apliqués, eh, no s'ha aplicat. Fa dos anys, la, el, per exemple, la Direcció General de Joventut del país, que és la que té eh, el, la gestió dels alberts de, de jovent, que en eh, períodes de vacances són aprofitats per les famílies, hi ha ja menjadors, ja van fer una licitació, que va ser la primera vegada que van agafar i van dir la licitació dels menjadors eh, dels alberts pels pròxims anys van donar prioritat a aquest tipus de producte, al, al que es pot certificar. Si sepa i se'n certifica, producte ecològic en veuràs molt amb el nom ecològic. però realment el que té el CCPAE té 23 inspectors, També més que la pròpia administració eh? i eh, es dediquen a certificar que realment aquell productor ecològic que diu que és ecològic, que està ensenyat el CCPAE, per això un segell i té unes pràctiques que si li eh, validen. O els productes de qualitat diferenciada, les DOPs i les IGP. Eh? Eh, salut, se n'ha eh, començat a parlar perquè els menjadors dels hospitals és un altre àmbit des del qual fer aquesta, aquesta funció. El que passa és que també els dietistes et diuen, escolta, aquí el tanto perquè eh, la, el dinar dels hospitals obeix amb una, no és el dinar dels familiars, és el dinar dels, dels malalts, obeix amb una determinada dinàmica. Presons, que és un altre lloc, on hi ha molt, molta gent, tot això ho estem mirant, estem apretat des del Departament perquè es faci aquest tipus de contractació. Anem caminant cap aquí, que es va a poc a poc. A més es va a poc a poc i ara us ho explicaré un exemple. Al Parlament de Catalunya van fer una campanya de promoció de les, del pes de l'oli. A Catalunya tenim cinc denominacions d'origen protegit, oli de les Garrigues, de Ciurana, de la Empordà, de la bremont i de la Terra Alta. Eh, tots tenen la seva personalitat, eh? són D.O.P.s i tal. Dintre de la D.O.P. n'hi ha que fan ecològic i n'hi ha que no, que no. El de la D.O.P. va fer una, amb el que havia guanyat el d'això del restaurant del Parlament, vam fer una promoció i li vam estar servit botelles d'oli durant eh, un temps de promoció. Perquè allò era un aparador per tota la gent que va menjar al restaurant del Parlament i visita el Parlament. Eh, quan se va acabar la botella gratuïta, eh, puc dir la paga, carbonell, va desaparèixer l'oli català, és a dir, tenim també aquesta societat, han de ser conscients, eh, i és una lluita permanent per fer casar interessos Eh, disposicions administratives, els bons interessos i eh, la, la conscienciació, la col·laboració eh, pública. Perquè al final que la decisió, qualsevol de les decisions eh, jo diria que és individual. I d'aquest crim, aquest grau de consciència, individualment, però que al final sigui una marxa, eh, una, una, una acció de país col·lectiva individualment cada consumidor té eh, molta força i no n'és conscient. Allò que comentava dels supermercats està passant, està passant. Eh? Per què? Perquè per s'han trobat que una part de la seva clientela que no volen que els abandonin arribava i preguntava, però no hi ha res de, de la terra aquí. i amb uns productes de la terra que te'ls trobes només entre el supermercat. A l'altre li han agafat una altra marca. Els, uns altres fan énfasi en que tenen acords amb, eh, amb consumidors comarcals, són cadenes, hi eh? ha consumidors o productors comarcals i eh, bueno, això què vol dir? Que el món està canviant, eh, el que planteja la Carme és eh, un òptim de revolució per arribar fins aquí, eh, revolució positiva en el sentit de millorar eh, les pràctiques per arribar fins aquí però hi haurem d'arribar per responsabilitat, però te'n trigarem, encara, trigarem. Algú més? Doncs ja per acabar, què hem de començar fent? Una cosa immediata, petita, pràctica, però efectiva. Per baixar terra, i mai millor dit. Canviar els horaris. El... Ui, que bé, si jo estic al... anava dient el club de la reforma horària, clar. estic al consell assessor de la Generalitat per la reforma horària. Doncs tenies... Però canviar els horaris? No, no, jo no, aquí el senyor representant de la Generalitat, jo només estic al consell assessor. Però canviar els horaris, si no ens ho expliques millor, no n'hi ha prou, clar, clar, perquè clar. sé de què parlo. No n'hi no Quins... ha prou a canviar els horaris, que és imprescindible canviar-los. Mira, eh, tenim una producció... Hi ha dos, eh, una cosa és el circuit llarg i l'altra és el curt. El circuit llarg eh, són uns productors que venen per un mercat anònim, que no es coneixen. Llavors, perquè hi hagi la confiança de que allò ha estat ben fet, es necessita el seixell de l'ADPO, el seixell del CCPAE, el seixell, el seixell del que sigui, que és el que dona garantia de que allò ha estat ben fet. L'altre és el circuit curt. Pot tenir segell o pot no tenir-lo, aquí ja depèn. Eh, però eh, el que hi ha d'haver és un vincle més o menys eh, directe entre el qui produeix i qui consumeix. Llavors, eh, per exemple, al sud de França, una de les coses que s'han estet mostres els últims 10 anys són els amaps, que dius. Llavors, allà què fan? Agafen 10 o 12 pagesos, eh, 50 famílies, i entre aquests pagesos produeixen tota l'alimentació fresca que aquestes famílies necessiten. Eh, si es van sumant més famílies es poden anar afegint però se sap que eh, no es pot créixer gaire de fet quan això creix massa no. ja necessites un munt de gestors allà internes i necessites ja els aixells i tot això llavors per no perdre la distància entre qui produeix i qui consumeix el que fan és fer una llista d'espera i replicar l'experiència en un altre lloc llavors l'administració pública el que ofereixes uns gestors de l'agenda d'aquests grups perquè eh, doncs, si és el mateix productor el que ha d'anar a entendre's directament cada, cada setmana amb tots els, els que li compren les coses no acabaria mai de fet els, no tenen prou hores els pagesos. llavors hi ha un dinamitzador eh, a escala local que porta diferents d'aquests grups i bé, de fet és una de les coses més innovadores en termes socials perquè eh, no només això sinó que cada any, abans de començar la collita, les famílies ja paguen per tot el que rebran durant l'any. Els paixassos ja han cobrat abans de començar la, això. Si després veu un mal any, doncs perdren tots. A mitges? Sí, que hi ha uns acords, de fet hi ha unes normes de com organitzar-ho. Si l'any funciona molt bé, hi guanyen tots. Però no deixen els paixassos a la sort de si hi haurà un mercat que els hi pagarà o no. Clar, això són coses senzilles que funcionen a, a microescala, però que es poden replicar i de fet es poden oferir en, en termes molt àmplics. Eh, per què deia del temps? Perquè l'alimentació ecològica i fins i tot l'agroecològica encara pitjor no està a l'abast de tothom, no pel tema del preu. El preu és una cosa important. Eh, però bueno, també s'han fet estudis que es demostra que una família que consumeix ecològic al cap de l'any gasta menys que una que consumeix convencional. Eh? Perquè quan vas al supermercat ells saben molt bé com fer perquè tu duguis tot el que no necessites. També. Eh, llavors, eh, la, el problema de l'extrapolació del consum d'aquest tipus no és només econòmic sinó també de forma de vida. I de fet aquí és on arribem als horaris perquè si et vols alimentar de manera... Bueno, vosaltres, vostres sòcies, hi deuen dedicar prou hores, t'has eh, de, has de dedicar, dedicar un temps. Com? No només hi has de dedicar temps a proveir-te, a anar allà, i De fet, això és el que enriqueix també l'experiència, perquè et dona interacció amb els altres consumidors i amb els productors, que els, que els pots anar a visitar fins i tot a la finca. Eh, sinó que, a més a més, com que consumeixes de temporada, has d'anar variant la dieta al llarg de l'any. Per tant, t'has de planificar, t'has de planificar i, a més a més, cuinar aquestes coses requereix més planificació, necessites temps per fer-ho. Eh, llavors, si no tenim uns horaris que ens permeten dedicar temps a aquestes coses, no que podrem acabar d'extrapolar. Necessitem els horaris i necessitem corresponsabilitat. Perquè si ho sí. han de seguir fent les dones, ja podeu anar a menjar sí. al supermercat o on vulguem. Sí, sí. D'acord? Perquè és que sempre ho fem igual. Sí. Què més? Endavant. Bueno, com que he dit tantes coses que estan molt bé, eh, jo diria d'una cosa que podríem començar és... Comencem a dir que no. Que no alguna cosa que anem a comprar amb un supermercat. I no vull dir noms, però podria dir quatre o cinc que tots coneixem. Dir que no... Eh, aneu a qualsevol gran superfície. amb una, bueno, Ja ho dic, Carrefour, Mercadones... És que és, no puc, amb aquests noms no puc. Eh, jo veig un carro d'aquells i penso, però què és això? O sigui, t'has gastat el que no tens, o tens, i es, no serveix de res. O sigui, t'estàs portant un munt de toxicitats i coses necessàries. El sucre desaparegut de les taules, no? Però està tot arreu d'aquell carro. Està allí infiltrat. Begudes gaseoses, són, són necessàries per menjar? Begudes... Eh precuinats, -pre o sigui, hi ha una sèrie de coses innecessàries que sí compren una nevera i treuen, omplen l'estómac però és va en contra de tot de la pròpia salut, de la pròpia casa del propi territori, de tot de tot, de tot, no, no, té, cap, no té cap per tant, dir que no, imagineu el que ha dit el Pep lo que t'estalvies, i jo vaig a la cooperativa compro 100 grams d'arròs, que val 20 cèntims més que el convencional al quilo o 10, potser sí, però és igual, potser encara no el conec en qui el fa, però en, aquells, en aquell arròs i quatre llenties, a més d'aquestes vermelles que no tenen pell, que és, en 10 minuts faig faig aquell arròs i em faig més, m'ha es estalviat un munt i a ti l'ha ja menjat per qui l'ha fet. O sigui, dir que no ha, ha de ser un equilibri. Di que no vol dir... O, o sigui, ho dic d'una altra manera, on va parar lo poc que m'està quedant a la butxaca? On va parar? Com a mínim que me'n serveixi a mi, egoistament i als més, perquè si els de demés al final no podem produir jo em quedaré que no, no el de menjar la moneda i una miqueta de ferro potser sí, però no tindràs res més. Di que no. Endavant. Eh, eh, és és eh, complicat eh, perquè eh, també soc partidari de tornar amb aquella tradició, és a dir, donar-li a l'alimentació la importància que té, eh, una alimentació ben portada Diuen tots els metges, que són els, els, que, els que tenen els el depositaris del coneixement en l'àmbit de salut, diuen que et pre, et, és dir et fa viure en eh, millors condicions, més equilibri i que pots fins i tot assolir eh, quan vas arribar a la maduresa i arribes en, en millors condicions. No? Però eh, també soc, soc eh, cruament realista eh, i per això requereix temps requereix eh, un canvi d'hàbits generals que la nostra societat actual, perquè el model dominant és un altre mm -hmm. i perquè la gent s'hi ha tirat, eh, si no hi ha determinats tipus de menjar que probablement no els tindríem a disposició perquè la gent els compraria. I en canvi tenim l'èxit, eh, el fast food i tot el que es representa, doncs vol dir que eh, jo si faig un desig, perquè al final és un desig, és arribar a, a, a aquesta qüestió per, eh, per l'àmbit d'augmentar el coneixement de la ciutadania. I el que hem de fer és eh, facilitar-li tota la informació perquè prengui eh, lliurement eh, la decisió, diguem-li el que és, que és més responsable, no? que és fer les coses bé, parlar una mica en la família quan estàs menjant amb els amics i els amics, disfrutar una mica d'una cosa que no és només omplir el dipòsit, que és alguna cosa més que omplir el dipòsit. I a més aquest país que té una cultura alimentària i gastronòmica tremenda, de base popular, eh? que els cuiners han posat en valor però que és el que hi ha. És això, sapient que és molt difícil perquè després la, el, el ritme s'accelera i... Bueno, I, doncs, eh? I la inèrcia està donada. Però Exacte. si unim tots aquests desitjos i te disposem una mica més de temps i podem seure la taula, encara que sigui o compartir i fer això, imagineu la qualitat de vida que hi guanyarem i, i, i també m'ho he oblidat, però no volia marxar sense dir-vos-ho. Tenim també un company, bueno, en genio el Pep Tusson, que col·labora amb espai Lera, sí. que ja fa temps que ha vist, bueno, hem investigat una miqueta, que amb lo que tenim d'hectàries tant de secar com de regadiu, eh, buscant les mitjanes que tenim en aquests paisatges catalans, eh, ens podem autovestir sempre i quan reduïm el consum de carn, de proteïna animal eh, i afavorim llegums i altres. Això no vol dir que ens hem de passar tots al vegetarianisme i veganisme, que això és un altre aspecte, que també estem molt confosos tothom. Eh, jo sóc un representant del brot, que la teniu omnívora, sóc carnívora, em que fins a la mort m'agrada la carn i no puc viure sense ella, però racionada. I recordem que menjàvem fa anys pollastre, pollastre els diumenges uh, uh. i la gallina algun dia, que hi ha entre setmana. Hem passat ens hem passat amb el, la proteïna animal i clar. Això. I amb Bona. la temporalitat. I, I depèn esgonyarem no en dit. salut, en temps i en tot, en la temporalitat. Fet, una, una de les, de si busqueu Pep Tusson, de, a, a, a aquest model més horitzontal de governança que intentem assejar a les empreses càrniques, que són molt importants a Catalunya, part de les polèmiques eh, hi ha un munt de gent que en treballa a part del propi productor sí, que el, porta els animals. Eh? Eh, I a més són de les que més exporten. Per tant, són de les que més impostos paguen. Eh, però els estem fent la reflexió des de fa, almenys dels dos últims anys, una forma molt directa i algunes han començat a és a dir, ells han acumulat capital, són empreses i acaben, ara estan entrant, a eh, no sé si era més bo però van entrant a l'àmbit de del que se'n diu les, eh, el menjar saludable i hi ha molt màrqueting també eh? sí. i d'anar hem de ser conscients que és el tema de més, pues, escolta, si feia filetejat de, de carn de porc i pernils uh, dolç i això de pavo. Ara posem espinacs. Ara posem espinacs o fem o el, el, el que hem fet és fer una factoria de concentrats de sucs de no sé què eh, amb un grau d'elaboració determinat. Vull dir que perquè si no aquí és veritat al final quan penses en el global hi ha un cert grau de dependència. Tenim, eh, el sector càrnic és mal en species, estem amb aquesta eleixió, eh, el principal sector del, del nostre clúster agroalimentari, és el, el principal. tallar de la nit al dia no ho pot ser, perquè ocasió és una ferida d'ocasionaries, encara que estigui, no es pot fer, no hi ha capacitat de fer-ho, però encara que hi fos, l'ocasionaries és una repercussió brutal no sobre les indústries, sinó sobre la, la gent que, que en viu d'aquestes indústries, les famílies, en definitiva. Llavors, el que fem és anar orientant, eh, els diguem, informe tal, informe qual. Eh, avui mateix una ràdio ha sentit que es feia referència als aliments ultraprocessats, que el relacionava amb una incidència major de determinat tipus de, de, de tumor. De no? sí. Clar, això, quan és científic, eh, s'ha de posar un coneixement de la sudània, però un coneixement del, de les empreses també, perquè siguin conscients que l'escenari d'aquí 25 anys serà radicalment diferent del d'avui en dia. Jo també sóc carnivor i sé que menjarem car d'aquí 25 anys, però que dintre de la ingesta diària el tant percent de, de, de, de, del total serà substancialment inferior a la mitjana d'ara. I molt allunyada de la mitjana d'alguns països dels eh, dits occidentals. Ja veieu que no acabaríem, d'acord? Perquè el tema dona per molt, per molt, perquè realment ha estat interessantíssim sentir-vos i perquè podríem obrir subtemes de molts tipus i per tant ens haurem d'emplaçar per alguna altra vegada. Jo, com que no puc estar-ne, m'agradaria acabar dient dues coses. Eh, respecte de la indústria alimentària, hi ha una cosa que sí que ens hem de posar seriosos. Amb tota la porqueria que posen. Amb tot el que s'afegeix. Amb tot el poc controlat que està i amb com són les etiquetes. A banda de tot el que heu explicat, però aquest és un tema pendent que no és només català, que és europeu i que és mundial. Perquè, independentment de que vulgui ser vegetari o no, independentment, el problema és ja què estem menjant. Que el que veiem que mengem no és el que estem menjant. I aquest és un tema fonamental, fonamental. Jo vaig ser vegetariana quan no estava de moda ser vegetariana, ara menjo car, com una descosida, diríem, d'acord? Per tant, cadascú que pugui menjar el que vulgui, però que les coses estiguin controlades, i controlades vol dir que no hi hagi enganys, i això sí que és un, un, una feina pendent que tenim. L'altre que tenim és nosaltres com a individus i consumidors. Carai, protestem, protestem i no deixem de protestar. El meu home no vol anar amb mi al segons quins restaurants. Bueno, la majoria, diria jo, ja no volen a amb mi. Per què? Em posen a l'oli i dic, aquest oli tenen? Amb l'oli que tenim aquí? Si vaig a comprar a un d'aquests supermercats que, que, que acabes de dir, Carme, jo vaig dir per què les tronjas són d'on són? Per què no són del país? O, de, o del país del costat? Per Per què no són de València? Sí, sí. perquè tu llegeixes l'etiqueta, tu mires, ja t'ho intenten dissimular sí, sí. però si tu insisteixes, perquè les madrilles i dic mira volien volia endur-me però no me les enduc perquè per me les portin d'una altra banda vivint al costat del Maresme com mi clar, quedes fatal però si tu vas fent el corcó i només no és una persona al final diuen, ostres, que realment estem perdent negoci perquè si no, sabeu quina és l'alternativa? que el big data i el Big Data és que aquestes empreses paguen una multarada a les empreses aquestes de Big Data perquè els diguin què comprem i què no comprem, amb un algoritme que s'inventen, que infereixen sobre el que està. És a dir, darrere de la idea de l'etiqueta d'intel·ligència artificial, hi ha un tiu que ha una persona, que amb els seus prejudicis i prenocions li està donant valor a unes coses i a unes altres. I els hi van dient, no, no, el que heu de fer és canviar el color del logo. No, no, que has de fer posar la verdura aquí, o posa un d'això. Però en realitat no estan assumint el que realment volem. Jo vaig a comprar a pagès, però també vull anar a comprar al Caprabo o a un altre lloc, perquè a vegades no tinc més remei pel tema d'horaris, pel tema del de eh, tipus de societat que tenim. I vull, quan entro allà, també tenir allò, aquella oferta que és la que crec que he de tenir. Però no com a persona individual. Això ha de ser el que tots, perquè el que jo vull no és el mateix que voleu vosaltres. I amb algunes coses coincidirem i amb unes altres no. Però això és el que és la base. Això és el que hem d'aconseguir. Els camins, el que ells han presentat i altres, possiblement, també. I el que discutirem i el que suposo que en aquest Consell Alimentari, espero i desitjo que els que hi sigueu i feu molt bona feina. Gràcies a tota la societat. Molt bé, constarà d'entendre'ns, eh? però benvingut sigui, que hi sigui que tota la, la societat. Aquesta és la base. Bé, moltes gràcies per aguantar-nos fins a aquesta hora i ha estat un plaer com sempre. Molt bé. Molt bé.